Ayah mana saudara? Di mana saja? Di mana Ayah Zakaria. Katanya di mana خمسامئة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 ومن يدلل فلا هادي ألا والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الشريك له والشهد أن محمد عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثين أما بعد Kita sekarang pada halaman 294 Tolong diperhatikan Lanjutan dari beberapa bab Yang Aliman Bukhari dengan bab tersebut Menetapkan Atau mengisbatkan Kalamullah ta'ala Allah memiliki sifat Kalam Petkoul Mereka dah lewat kaliman tu 122 ya. Babu Taala yuri tu Allah yuri yuri itu naji jabat jabat tilakalam Allah yuri itu kalam Allah. Ini kaliman subuhad Allah yang mereka inginkan untuk diganti. Innahu la kaulun fasal wa ma huwa bil hazil. Ennahu yang diQuran, laqolun fasal. Jadi kalam Allah SWT. Kemudian hadis yang dibawakan pertama kali Yaitu Yudhini ini ibnu Adam ini kalaulah Taala. Sekarang hadis yang bernomer sebelas, berakam sebelas, okam sembilan, waharba. 7504 masih dalam catatan bab yang sama qala al-imam bukhari rahimata ta'ala hatta sallallu ismail hattathani malik ana bizinat ana al-a'rati ana bihurur anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala qala Allahu ha Qala Allah berkata. Di dalam ini sifat qaul. Apa perkataannya, "Idza habba 'abdi liqa'i, ahbabtu liqa'ahu." Apabila hamba-ku apa mana hamba? Hmm, ia habba mencintai juga hambaku mencintai ketemu denganku Maka aku mencintai Pertemuan dengan dia Apabila hambaku Mencintai pertemuan denganku Maka aku mencintai pertemuan dengan dia Likok ketemu Aku mencintai ketemu dia Ini juga mengharuskan bahwasanya Allah itu bisa dilihat Dengan mata kepala Likok ketemu Ek tadil ilmu ayahlah. Bagi seorang Muslim. Walidah karihalikoh, ikarih tuli koh Dan apabila hambaku enggak suka ketemu denganku, maka aku pun enggak suka ketemu dengan dia. Al jazah min jinsil, al jazak min jinsil, amal. Al jazja min jinsil amal, barisan darah sesenilai daripada amalannya. Jadi itu tadi perkataan Allah Swt. In nama hadis apa? Hadis al Qudsi. Definisinya tentang al Qudsi nanti ketemu dalam tak apa? Terus mustola. Dah mulai belum? Belum? Antum minta dimulai saja. Siapa yang uh, antum mintai supaya diceritakan mustola maka segera dimulai. Mungkin semakan sekali atau dua kali. Daip perhatikan, kalau sebenar serahimrat Taala asarh, beliau mengawali serahnya dengan apa Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah sifat untuk taatjub. Beliau terheran, betapa besarnya hadis tersebut tentang kandungannya, betapa agungnya. Sehingga boleh mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka Allah mencintai ketemu dengan Dia. Ya ini hamba Allah Siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka ketemu dengan Allah mencintai ketemu dengan dengan Dia. Inilah yang perlu kita benar-benar lah. -benar memiliki cinta kepada Allah cinta dengan pertemuan dengan Allah taala. Wa hada fil lahdil ini dalam lafat yang lain. yakni selain lafat ini. Maknanya sama cuma lafatnya beda. Man habbalika Allahi ahabballahu laka ahu. Siapa yang mencintai ketemu dengan Allah maka Allah mencintai ketemu dengan dia. Man kariha laka Allahi kariha Allahu laka Dan barang siapa, siapa yang enggak suka ketemu dengan Allah maka Allah enggak suka ketemu dengan dia. Kariha enggak suka. Kala Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah berkata Aisyah radhiyallahu anha wahai Rasulullah, "Wal mautu tak kulu nana Itu adalah kematian maka seluruhnya kita kita semua adalah Nakrahul maut, enggak suka dengan mati. Bagaimana dengan kalau kita enggak suka dengan mati, berarti kita enggak suka ketemu dengan Allah Taala. Jadi kalau begitu Allah enggak suka ketemu dengan siapa dari hamba-nya yang enggak suka dengan kematian. Siapanya beliau Salam Salam lah bukan itu. Golah bukan itu. Walakin al-mukmin, tetapi seorang mukmin idza hadarahu ajaluhu busyira birahmatillah wa fadlih. tetapi jika seorang mukmin apabila hadir kepada dia idza hadarahu ajaluhu, apabila ajalnya hadir datang busyira diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah taala dan karunianya. Auqolah <tik> la berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waridwanihi Busyra birahmatillah waridwanihi Seorang buat benda hadir telah datang ke ajal kematiannya maka diberi busra beri berita gembira dengan rahmatnya Allah dan karunia ataupun dengan ridhanya Allah taala fa habbalika Allah maka dia mencintai ketemu dengan Allah ini kau dengan seorang mukmin. Ini kau dengan seorang mukmin. Fa habbalika Allah, fa habballahu lika abu, maka Allah mencintai ketemu dengan dia. Wal kafs sedangkan si kafir apabila datang kepadanya ajalnya, busyra bi ghadabilillah. Diberi busra beri kabar dengan kemurkaan dengan kemarahan Allah dan siksaan Allah. Allah, maka Allah men, tidak suka maka dia tidak suka ketemu dengan Allah maka Allah pun tidak suka ketemu dengan dia hadis ini mutafakun alaihi disitu dikatakan rawa bukhari berakam kami seta alaf wa khamsami'a wa ah. wa muslim berakam alfain setami'a wa raba'at Wa kadilka barakam khamsat asar. Ya, ini dalam read yang lain tadi yang disebutkan Lui Sabin Bas, hadisnya agak panjang. Dengan nomor tadi 6.000. 507 dan hadis yang di atas 7.504. Jadi di sini sahitnya sangat gamblang. Kalau Allahu hu habba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu Wa ida kariyal liqa'i liqa'rihtu liqa'ahu Syahidnya dari bab tadi sangat jelas gamblang tentang Allah memiliki sifat qaul dengan fi'il madhi juga dengan master dengan fi'il mudhari dan semisalnya dengan amr dengan apa? Amra apa amr perintah. Karena perintah enggak mungkin tersuluh dengan, dengan karena perintah enggak mungkin wujud tersuluh dengan ber ber bal. Ber berkataan Perintah tidak mungkin kecuali dengan perkataan, Lawul khulku hmm. wal amru, khul fi luhu wal amr ka luhu. Amr ini perintah, perintah laul khulku wal amr al khulku fi luhu perbathan Allah. Alam ciptaan. Allah alamr melakukan ciptaan tersebut, wal amr dan Allah memiliki perintah, perintah adalah dengan perkataannya. Mafum itu. Taib. Kalaliman bukhrotul taala hisb alaikum wa khamsa mi awa yaman akbaran as syuib had tasana abuzinat an al aarat arab hurira tala anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kalallahu anahidah dan niab tibi. Nah ini juga. Dari kalimah Allah kalaulahu Allah berkata Ana idadon ni abdi pi saya di sisi anggapan hambaku denganku. Yg ini maksudnya seorang hamba seorang mu'min harusnya punya anggapan yang baik. Kenapa? Karena Ana idadon ni abdi pi. Kalau anggapan jelek, fathannya juga jelek. Kalau banyak bagus maka bahasanya, Pak. Bagus. Ini perkataan Allah taala. Jadi dengan ini Imam Bukhari menetapkan kalam bagi Allah semua dalam sebagaimana dalam, dalam ayat yang telah dibawakan dalam bab ini. Kalau saya Mas Rahmat taala soal menasikh, soal Mas ini pertanyaan dari Syekh bin Bas, takallama al-hafidu -al wala al-aini wala takunta ma bikada. Ya ini sepertanyaannya. Apakah Al-Hafid ini Buna Hajar berbicara tentang hadis ini? Ataukah Al-A'ini? Ataukah terlalu Pembicaraan masalah ini dalam perkara tertentu. Ini pertanyaan kepada muridnya. Wabibatihah ana idha dunni abdi wa ana ma'ahu idha da'ani. Dalam sebagian... Lafatnya dalam sebahagian riwayatnya anak idah abdi saya di sisi anggapan hambaku dan saya bersama dia apabila dia menyeru aku maahu ma, ahu. ma ahu ini maksudnya apa pak ma ah apa yang maksudnya apa sini ma ah apa Ma'al al -khob. Khasa maknya kok? ada maknya al ama ada maknya al-khaw, khasa. Hey kan? Banyak ma al-khawsa maknanya buat takyid, apa takyid? Pembelaan, nasr, pertolongan dari Allah SWT. Di sini pakai daraf kita. apabila bila? Wak, waktu dzaani. Maknya kok? Khasa. Ah, dia menyuruh aku. Ini juga menunjukkan tentang bahasanya terkait dalam masalah doa Allah mencintai hambanya yang berdoa kepadanya. Anak maahu, saya bersama hamba hambaku. Apa bila dia berdoa kepadaku? Mungkin makayakoh kosoh. Maknanya Allah memiliki mengijabai atau menolongnya dan yang semisalnya. Hadis warawah muslim ayat al-biraqam al-fayn wa s sabiin Jawaban dari sebagian muridnya. Pertanyaan saya tadi. Kau habib habid ibn Hazar fil-fatihim zalat salas asar. Sabihar ba'am ya wa sabiin Kau luhu. Ya yani rasul salallahu alaihi wasallam Kau lallahu ana iza dunni abdi bi. Lafad ini kata Ibn Hazar Takut dama fi, awa tawihid, fi awa awa hmm? di awal tauhid Fi awa'il tauhid Apa awal awa'il? Di awal-awal na'am Hadis ini telah lalu di Awal-awal kita butuh Ini kita pita ini Kemarin telah lewat Fi bab Wayuhadzirukumullahu nafsah. Dalam bab Wajhul Qur'umullahu Nafsa ini bab yang dibawakan Imam Bukhari dengan judul Wajhul Qur'umullahu Nafsa. Men riwayati Abu Sa'ihin an Nabi ratalah Anhu awalhu Yakulillahu dan awal hadis ini adalah Yakulillahu Allah berkata. Wazada wa anamaahu idah Zakaroni dan tambahan lagi di sana dan aku bersama Hambaku Allah bilah dia mengingat aku. Ya kan? Mengingat aku bukan berarti semua tahu bahwasanya Allah itu ciptaan Dia, apa eh, penciptanya? Bukan Allah memiliki langit dan bumi, tapi makna, wahana dakwah, wilayah dia apa? Lebih luas daripada itu. Eh ketibaan Allah swt berarti menunjukkan bahwasannya Allah yang berada diibadai, yang Allah berada sembah Allah yang berada di mintai pertolongan dan semisalnya tuan, apa ina? Ida Zakaruni. Bukan kok sekedar seorang yang tahu bahwasannya Dia ciptaan Allah. kenanya itu al-hati sebab takut demasarhu gunaka Mustafa. Mustafa, bapaknya Mustafa terpenuhi di sana. Terlalu penjelasan tentang hadis ini di sana dalam bab tadi sebutkan bahwa hadir kemuloh nefsah telah terpenuhi syarahnya Mustafa telah sempurna di sana Mustafa sempurna entah kalau muhrarrahimalaladhabis mudahlah dari kalamnya Ibn Hazirrahimalatala maksudnya pertanyaan yang diajukan saya bincas ya kan bahasanya Hadis ini telah lewat berarti Ibnu Nashir telah berbicara, telah berkomentar sehingga beliau mengatakan Hal takallama alaihi al-hafiz wa alaihi ini wa la nah, berarti beliau juga tahu. Sebenarnya so, sudah tahu bahwasanya Imam Ibnu Hajar telah lewat penjelasan tentang hadis ini. Maka jawabannya tadi jawabannya dari muridnya. Ya kan? Kalau al-Hafiz Ibnu Hajar qawluhu kemudian Takut damai fi'au walik fi'awak ilit tauhid fibabibayyihatiru kumolona fasa. Jadi sebenarnya benar-benar sangat menguasai tentang tabibat beberapa bab yang dibikin Imam Imam binul Hajar Imam binul apa Imam Bukhari dalam kitabnya. Karena beliau buta, tak tahu, beliau tak baca, beliau buta. Berarti beliau telah melewati tentang kitab ini. Maka dalam sebagian cetakan Fatul Bahri di sana ada Muroja'anya Sebinbas Ada tahkiknya Sebinbas walaupun tidak seluruh Tentang perjalanan Muroja Muroja'a tadi Tapi telah dilewati oleh semuanya Tentang tabibat yang ada Jadi tengok tadi pertanyaannya Apa itu pertanyaan ini? Takallamu 'ala al-habd wa la al-ain wa la taqaddama fi kadza makna nya sebab setelah melewati beberapa bab terkait dalam hadis ini sehingga pertanyaannya seperti itu apakah ada komentar dari al-hafid juga dari al-aini atau juga memang sudah lewat di sana pembicaranya jawabannya memang sudah, le sudah lewat sudah lewat sudah lewat pembicaranya dalam bab wa yuhadzzirukumullahu nafsah telah sempurna di sana maknanya kalau kita mau kembali ke sana, ya sudah di sana akan kita jumpai sarah-sarahnya. Nah, itu maksud dari kalemnya sebelah seperti itu. Kembali ke sana, di sana akan kita jumpai tentang sarahnya. Baik. Kala lima'am al-bukhara wa ta'ala hadiru wa'alaikum sabah alu wa'akam sami'a wa Hatta sana Ismail, hatta sana Malikun, an-abizzinat, an-il-a'raji, an-abihurir, tala'anhu, an-ra-rasullahi wa ta'ala, kala rasulun. Kalau Rasulullah malakaron kutu, jadi ada seorang laki-laki yang berkata, di mana laki-laki ini tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Ida mata bahariku, sebelum laparnya idam itu sehingga aku mati. Atau edamut bedanya apa? Mitu sama mutu? Hmm? Apa mut nah, alam itu, masuk gitu, Benar terbalik, terbalik. Nah, ya, bi, ya, gimana terus? Edamut tu, pil mati ma'beni, alam. Edamit tu, heeh wah, berkil tu. Ya nah, mata yang mutu Mutu Kalau mitu Seperti kiltu Aku dimatikan Kalau mutu Aku telah Mati hmm. Sebelum dapatnya Iramata Ini Ini lileh hikaya Seorang laki-laki tadi -laki Berkata Kepada Kepada Kepada Anak keturunannya Kepada anak-anaknya apa perkataannya? Idamata dia apabila mati, bilang kepada anak-anaknya, harikuu. Jadi dia bila aku mati maka wahai anak-anakku bakarlahku, wadru, wadru dan taburkanlah apa abu abuku. Aku yang sudah jadi abu, taburkanlah. Nisfahu separohnya bilbar di daratan. Wa nisfahu bilbar dan separohnya di lautan. Ini wasiat oleh seorang bapak kepada anaknya. Karena dia. Tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Khawatir akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Maunya. Lepas daripada seseksaan Allah. Maka dia pesan kepada anak-anaknya. Wasiat kepada anak anaknya. Supaya dibakar. Selain dibakar menjadi abu separuh dibuang ke daratan, separuh dibuang ke lautan. Fa wallahi jan. Sama so, marah kalau pada mau berselasa bukunya. besok beli lagi, entar baru baik. Fa wallahi la in qadir Allah, sebagaimana katanya la in qadir kata laki-laki tadi, maka demi Allah, la in qadir Allah, la in jika Allah mampu. Atas orang laki-laki tadi Maksudnya lalai ya. La yu'adzibannahu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Sungguh Allah akan menyiksa dia dengan siksaan tak ada siksaan terhadap seorang pun dari Allah taala dari segenap alam ini. Maksudnya dia yang paling dahsyat siksaannya. Perkataan tadi ditanggapi oleh Allah taala fa amara maka setelah dibakar benar sama anak-anaknya, dibuang separuh ke daratan, separuh ke lautan, maka Allah Memerintah lautan. Fajamah maafi maka. Lautan pun mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Terkait dengan. Apa. Debunya laki-laki tadi. Jadi abu. Bukan debu. Faamah al-baru. Dan Allah memerintah daratan. Fajamah maafi maka. Daratan pun mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Suma Kemudian Allah ta'ala berfirman. Berkata kepada laki-laki tadi. Setelah terkumpul. Menjadi. Manusia lagi lima fa'alta. Lima. Apa mana lima? Kenapa? Ma ini ma apa namanya? Ma apa namanya? Hah? Stefan. Kenapa kau enggak ada sunduk eskatunya? Hah? Kan di sana ada sudah eskatunya. Ma. Ma. ah. Ha. Kenapa tidak ada suduk sekadanya? Kenapa? Ke mana? Ke mana kenapa? Karena kemasukan huruf syar. Amaytasalun, mana tidak ada? Enggak ada suduk seknya. Ngapung? ketika bersambung dengan huruf syar, maka suduk sadonya hi, hilang, tapi tidak wajib aglebnya saja. Maknanya sama alun, mim ma kulik, sama torik, sama terkamat torik. Jadi ada mim ma kulik, gada, sunduk, eskadonya. Tuk <laughs> Kenapa kadang apa? dengan huruf, sir, lima, taib, tapi tidak wajib. Ya kadang ada. Sudah kadohnya tapi sekali-sekali. Nah. -sekali. Ya, taib. Mana tadi? kalau lalu tala lima balta. Kenapa kau lakukan itu? Hei bulan. Kenapa kau lakukan wasiat seperti itu? Kenapa kau berwasiat pada anak-anakmu seperti itu? Ketika kamu mati supaya dibakar anak-anakmu. Kau lalu min khas Berkata laki-laki tadi. ku lakukan wasiat tadi. Karena. Apa? Demi. Takut kepada kamu, wan tak alam dan kau adalah lebih mengetahui. Maka Allah pun Maka Rasul mengatakan Allah mengampuni di dia. Mana perkataan Allah di sini? Wa amarol lahul bharo fajam amafihi, wa amarol baro fajam amafihi. Semua kalalima faalta. Semua kalalima faalta. Ini sebenarnya kalamnya Allah subhanahu. Wata'ala Mahfum Taib Jadi Allah punya kalam dalam Apa yang disebutkan dalam hadis ini Asarah Berkasa bin Bas Allahu Akbar Allahu Akbar Ini maksudnya apa? Beliau Berta'ajub Terheran Dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Terheran Dengan Cara membesarkan Allah Dzakara Abu al-Abbas bin Taymiyah wa ghayruhu ayad ilm anna hadha kana asa'a dhanna bi nafsihi ilm jandaranya bin dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya ini orang ini laki-laki ini dulu asa'a ah. apa maksud asa'a Hah? Hah? Huh? Persangka buruk Berperasangka buruk dengan dirinya. Wa anofa'alamala yogfar punya prasangka buruk pada dirinya sendiri. Dan sungguh ia telah melakukan sesuatu yang menurut dugaannya tidak ya, diampuni. Menurutkan dirinya. Dia punya dugaan. Bahawa saya tidak akan diampuni saya ini. Wastadda alaihi khufullah. Wastadda alaihi. Dan benar-benar sangat dahsyat atas dirinya tadi ketakutan dia terhadap Allah khawfullah khawf ini mudhaf Allah mudhaf ilaih namanya apa? min idhafatil apa? masdarli li apa? li mafa'ulihi bukan li fa'elihi li mafa'ulihi atau bukan masdar untuk sifat il mausuf tidak tapi idhafat itu kadang sifat il mausuf kadang ada idhafat itu apa idhafat untuk Maksud Ali Fa'ilnya, Kedali Mahf'ul ini untuk Mahf'ulnya. Jadi, Dia sangat, Sangat benar-benar, Takutnya Allah sangat, Sangat benar-benar, sangat takut. Wa khasya tuhu. Khawfulai wa khasya tuhu. wa khasya, Maksudnya, Mata Qarib. Sangat dasar takutnya kepada Allah SWT. Nah, Mafalah mafalah syahlan minhu fikamalil kudro maka dia melakukan apa yang dia lakukan perangkatnya dari kebodohan dirinya terkait dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Taala dikiranya kalau sudah ditabur separuh di darat separuh di lautan sudah enggak ketemu lagi enggak akan bisa dikumpulkan lagi lepas dari siksaan faalallahu liannahu syahlan Lihat nauzailah ada saya bukan jalun. Lihat nauzailah ada saya. Maka Allah memaafkan dikarenakan dia bodoh tentang perkara ini. Bodoh tentang perkara sebagian kudro. Dia punya iman bahawa Allah memiliki kemampuan, tapi kemampunya dikiranya apa? Tidak kamil, nah, tidak sumul, tidak mencakup atas seluruh perkara. Adal migdaru mena'al kudra, hadal migdaru al-azim kadar kudra yang sepertinya adalah kadar kudra yang sangat besar dan ini termasuk dari suatu perkara yang kadang sebagian manusia tidak mengetahui yakni apa? sebagian kudra saja bukan kok bahwasannya dia ini benar-benar enggak punya keyakinan Allah Gak punya kemampuan, gak apa? Gak punya keyakinan kalau itu punya kemampuan. Punya keyakinan. Orang tadi punya keyakinan, tapi keyakinannya terkait dengan kudurnya Allah dianggapnya Kalau sudah begini sudah lepas. Apa? Waktu jabi al-anal hmm. insana kot yudzhaluba atul asya alati kot yudzhalume sluha fayufa anhu li jahlihi Wahtudjabi dijadikan hujjah dengan hadis tersebut. Ah. Bukan wahtajabi kalau wahtajabi si fulan berhujjah dengannya. Tidak, tapi mana bacanya wahtudjabi. Apa mana ihtaj dengan bedanya apa dengan ihtaj dengan uhtudjah? Ah, eh, benar Apa bedanya uhtudjah dengan ihtaj? Ah, masjid ni Eh, aiwah, eh tajak, mah itu baru pula oh, antum, ah. makanya esnya dengan banyak banyak, minat es terus es terus, boleh okay, sih terus. Wahatut hmm. Jabil ma di ma beni ma sul, kalau hatut Jabil maka dikatakan wahatut Jabi. Dan dijadikan kau dengan hadis ini bawasanya insan seorang insan kadang kau jah kadang tidak tahu sebagian perkara betul asyik. Alat ikut jahal ummi yang kadang perkara itu juga tidak diketahui. Nah, pokok semua perkara diketahui oleh orang kadang sebagian perkara tidak diketahui oleh orang. Wa yufanu maka dimaafkan. Orang tadi dikarenakan kebodohan dia. Fikirah fil umur al wa diha dengan perkara-perkara yang gamblang. Fa'inaulayyuk daru bijali maka sungguh tidaklah diberi umur dengan sebab kebodohan dia. Kalau perkara gamblang, perkara memanggil jin, perkara memanggil bintang untuk hujan, perkara memanggil yang dikubur untuk perkara tertentu, ini perkara gamblang, gamblang. Nah, ini beda. Itu enggak ada utur. Kafir musrib. Semisal ini. ah Ini terlalu musrib dapat utur. Kenapa? Karena perkara-perkara yang sifatnya parumet. Rumet. Nah. Perkara yang kofi. Allah punya kemampuan menurut pengakuan dia. Tapi dikiranya kalau sudah begini, le, lepas. Gitu loh. Begini bagaimana? Dibakar. Separuhnya dibuang ke daratan. Separuhnya dibuang ke lautan. Lepas. Lepas daripada siksaan Allah. Inilah yang tidak diketahui dia bahawasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Bela boleh menfiilihainkan atau wajibatan atau terkiahinkan atau muharramatan. Bahkan perkara-perkara yang kami ulang tadi itu tidak ada utuh dengan kebohahannya. Bahkan harus dia melakukannya jika memperkara itu wajib atau meninggalkannya jika perkara dia haram. Ini pun lagi kami ulang. Bagaimana alasannya dia tidak tahu, tidak bisa. Seperti nurutkan kamu Srimen dia enggak salat. Oh, saya enggak tahu kalau salat itu wajib, enggak diterima. Nah, bom seperti tadi. Tadi, hari ini tadi, berapa banyak manusia yang enggak salat? Tadi itu, musim apa musim? Gebiar midin setan. Nah, nah, itu. Enggak salat, salat apa? Gimana salat? Sebelum duur sampai salat sampai magrib, ngandrung untuk apa ndang-ndutan bagaimana mau sholat, kapan salatnya? Buareng bareng. Ini Mahiyur saya tidak salat. Dia bilang, saya tidak tahu kalau itu wajib. Tidak diterima. Itu tidak ada udur. Pernah yang bilang. Apa? Wajib menyembah Allah Subhanahu SWT. Mengibadah Allah Subhanahu SWT. Kemudian dia menyembah batu. Saya tidak tahu kalau menyembah batu tidak boleh. Tidak diterima. Itu tidak ada udur. Menyembah kuburan. Tidak ada udur. Masyarakat, kabir. Biar Biar ini. Nah, Hafum maklum, izin sebentuk sebentuk membah selamat allah termasuk diantara para ulam yang tidak mengatakan adanya udur bil jahal dalam perkara-perkara yang wadiah, perkara yang gamblang. Tidak ada udur dengan sebab kebodohan dalam perkara-perkara yang gamblang seperti tadi itu. Kalau memang wajib, dia harus melakukannya. Kalau memang dia perkara haram, maka dia harus meninggalkannya. Nah. Di antaranya adalah menyembah selain Allah subhanahuwataala lain dengan perkara ini, maka perkara seperti ini hadis ini. Sebahagian Allah membawa kepada Adanya udhul biljal dengan hadis ini Tapi salah penempatan dalam semua perkara Bukan semua perkara Adanya udhul biljal Ini namanya jahil dalam sebagian sifat Bodoh dalam sebagian sifat Allah Subhanahu s.w.t Dia yakin, dia punya kemampuan Dia punya keyakinan Orang tadi punya keyakinan bahwasanya Allah punya kemampuan Tapi kemampuan tadi dianggapnya apa? Tidak sumul dalam perkara-perkara serumut tadi ketika sudah dibakar jadi debu spornya dibuang ke daratan spornya ke lautan maka akan lepas daripada susahan Allah. Ini tiga daranya. Sebabkan kebodohan dia maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu fa Wataala. Kemudian diberi komentar sini fiqrahil umurul wadiah berbeza dengan perkara-perkara yang wadiah. Maka sungguh tidak ada utuh dalam kebodohan perkara yang gamblang. Maaf untuk. Perkara yang gam, gam belang, borong-borong, enggak kawedus, enggak kaw sapi. Sebenarnya ha, ni, ponden, ini eh, enggak ada, undur situ. Ha. Dipersembahkan untuk yang di, untuk setan, untuk danyang, tu danyang, ha, danyang, untuk panaspati dan semisalnya, nyiro rokyjul. Ha, kalau orang daerah sana, itu dan sana. Ini semuanya tidak ada udzur karena perkara gamblang. Karena perkara yang gamblang. Maka dikatakan di situ bi khilafil umur al wadiha, fa innahu la yuzaru bi jahliya, balla butta min fi'liha in kanat Memang kalau perkara itu gamblang maka wajib dilakukan. Kalau memang wajib. Kalau memang haram maka wajib tinggal, ditinggalkan. Tapi akhwa, soalnya kita cukupkan sampai di sini dulu dan sedikit ada apa undangan pengumuman undangan ya biar nggak masuk sebagai undangan ya. undangan besok untuk semua para hadirin yang di jamaah di sini diundang pak sama pak Aryadi tuh masuk